Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádiót hallgatják, az FM 88,3 MHz-en. Következő közel háromnegyed órában költőkről fogunk beszélgetni, költőket fogunk ismertetni. Olyan költőket, akik papi hivatásban éltek. Sokan papköltőknek nevezik őket, ez így nem helyes, ez egy téves dolog, hiszen egyetlen költőről sem mondjuk, hogy például Juhász költő, mint például sinka István, vagy nem mondjuk, hogy tisztviselő költő, mint Ily és Gyula, vagy akár Vas István. A beszélgetésünkben partnerünk lesz Mácz István. Szeretettel köszöntelek Pistabács itt a stúdióba. Én is köszöntelek téged, és köszöntöm a figyelő hallgatóinkat. Mielőtt a mai költőnket bemutatnánk, egy verset, ha felolvasnál, egy, egy versével ismerkedjünk meg. Ez a vers nagyon fontos a költő életében. 1923-ban ez volt az első könyvének a legfontosabb verse. Illetve 1971-ben, amikor kiadták hazánkban az utolsó kötetét, akkor ez volt az első vers. Mondhatjuk azt, hogy ez a költőnek a programja. A címe hajnali harangszó. Kongatom, piros harangom, Ifjú szívem, kongatom! Most idézlek minden szépség, Minden dolgok színessége, Minden magból minden élet, Minden szívből minden jóság, Jöjj elő! Kongatom, piros harangom, Ifjú szívem kongatom. Színesedjenek a harasztok, mókáz Virgonc ágak vége, színesedjenek a harasztok, bár már délpuhít kökénykéket és zúzmonás a legelő, hollószányban is pirlappang, s minden emberszívben mélyen vár a jó mag, melyet egykor elszórta nagy magvető. Minden szívből minden bíbor, hajnalodj most a szent hegyen. Csábis szélok mágnesúja, lábat messze szöktető, minden munkat szélhoz érjen, darvak szárnya délre szálljon, minden bokron zenéjen felhő források fussatok, Égi jóság harmatoz, S légy mézes szó a szitkos szájon. Kongatom piros harangom, ifjú szívet kongatok. Uram Isten, add meg nékem, Úgy zenéljen kis harangom. Kongásában minden testvér Élte titkát lelje meg. Társat sejtsen szíve mellett, Aki koldusan barangol. Testvért, vele egy sírót, Aki álmokat temet. Mondogassák a szegények, Lelkünk ott a kongat. Gazdag mondja, Bennem is még emberség után kutat. S a vének ránk köszönti régi ifjú hajnalunkat. Ifjak lányok, a szívünkből szórja szét a hangokat. Tánc feszüljön a harangban. Hajnalember sziromtánca, mely magyar lányt, tót fiúcskát testvértáncra pöntörít, egy gyermekkézbe, lelket fűzön tavaszláncba, gyűlöltünk már kainót a vérivásik csömörög. Átkozott, kis most nem áll a testvércsókos hajnal táncba, Áldott, ki szék, átkozott, aki székely gyilkol, Szent Istvánkor, zsidót gónyul, kúnyol szombaton. Kongatom piros harangom, ifjú szívem kongatom. És ti vándorok, akik jártok társtalan is, rácsavartok lábatokra minden utat, hímes ösvényt, menjetek! Testet öltött vágyaim, ti vándorútra vert csavargók, szeretettől szőnyegelt út hátán, halkan lépjetek! Nyitott ajtó, ölelő kar, lágy kenyér, telt kancsó várjon, szívem hangja égjen minden, testvérhívó mondaton! Saki elhunt elhúnyt, lás béke, béke, béke szálljon. Kongatom piros harangom, ifjú szívem kongatom. A körtő, akivel a mai napon foglalkozunk ebben a műsorban nem más, mint Mécs László. Mécs László Hernád Szent Ivánon született, mely ma Szlovákiához tartozik, és Panon Halmán halt meg. Tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományedetemen végezte, majd 1914-ben a Premontai Rend tagja lett. A Rend által működtetett iskolákban tanított. Első kötetének a hajnali harangszónak megjelenésétől kezdve, melyet a rabszolgák énekelnek és a megdicsőülés követett Nécs népszerűsége állandóan növekedett. Míg a legtöbb magyar költő gyengén vagy kimondotta rosszul szavalja saját verseit, Nécs lenyűgöző előadó volt. Zsúfolásig telt előadótermekben olvasta, majd dedikálta verseit a sorban állóknak. Lángoló tudat fűtötte, a keresztény humanizmus és türelemre intés hangján szólt. Felemelte szavát a hitleri és az 1945 előtti magyar politika ellen, de ez nem akadályozta meg a kommunista rendszert abban, hogy 1953-ban koholt vádakkal letartóztassák. 1956 után rehabilitálták. Szabadulása után Pannonhalmára vonult vissza a Bencés rend ősi Szent István által alapított székhelyére. Itt tapat rá a Panonhalmi remete név. Műveit Kanadában a Vörösvári Weller kiadó adta ki. Vadócba, Rózsátoltok címen, 1968-ban. Ezt követte az ugyancsak Észak-Amerika kiadású, Aranygyapjú című kötete 1971-ben. bácsi, most már tudjuk, hogy Mécs László, Ö, hol élt, hogyan élt, mikor élt. Most itt, augusztus végén mennyire aktuális Mécs Lászlóról beszélni? Miért pont Mécs Lászlóról beszélgetünk? Az hát először azért beszélünk Mécs Lászlóról, mint hogy programul tűztük ki, hogy olyan költőket mutatom be, akik papok hivatásban éltek. De van egy roppant fontos aktualitása, éppen ma beszélgetünk Mécs Lászlóról. Hiszen melyik az a család, amelyben most nincs izgalom, hogy kezdődik az iskola? Az is kérdés, hogy vajon melyik nevelő nem töpreng azon, mert lelkismetesnek gondoljuk a nevelőket, hogy oda hogyan oktatnak, hogyan nevelnek. De ehhez az is kell, hogy tudják, hogy milyen gyönyörű, amit csinálnak. Mécs László arról beszél az egyik versébe, Aminek ez a címe vadózba, rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Arról beszél, hogy egy reggel sétált, aztán látott egy romos épületet, mellette egy gyönyörűen gondozott kertet. A kertbe egy idősebb férfi, aki mecszi a és oltja, nem a szöllőt, a rózsát, bocsánat, megáll a költő, nézi, nézi, hihetetlen átszelemült arccal a férfinek az egyik szemét kilőtték a háborúba az elsőbe nézi, nézi és nem bírja meg megért, megkérdezi tőle, hát mondja, mit csinál? az válaszolja vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld a költőt ez megihleti és szívének a mélyéből ezt mondja. Szó szerint idézem. Testvéri szánalomból, a szívem rádalomból, bátyám, én lelket oltok az evangéliumból, minden kopzom jóságos zenéjű verset költ. Vadózba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Hát én kérdem, mi aktuálisabb, mint hogy megemlítsük pedagógus hallgatóinak, de minden apának, anyának, aki nevel, hogy nem, nem különb a munkánk, de nem is szentebb, és szebbnek se lehet mondani, mint a megszületett gyermek, vagy a növekvő serdülő, vagy a felnőtt ifjú már. Egy kicsit vad, rózsát kell beléjük oltani. És emellé, hogy ne csak lírikusan beszéljünk és gondolkozzunk, arról beszélgetnek a pedagógia, meg a oktatás szakemberei, hogy tulajdonképpen hát most több mint egy évszázada arra fekszik rá az iskola, hogy az értelmet művelje, az értelmet töltse be ismeret anyaggal, és ezt szokták mérni az intelligencia tesztjeivel, hogy az értelmi szintje mekkora annak a gyermeknek, aki elsős vagy éppen érteségre készül. Kérem, senki nem vitatja, hogy földétlen szükséges az értelem oktatása, de az ember érzelemből is áll. És 1990 óta, hozzáteszem most csak, Fölismerték a kutatók, akik az ember nevelésével foglalkoznak, hogy legalább ilyen fontos az érzelmi intelligencia nevelése is. Mert az ember nem csak ész, hanem újra mondom szív is. Egyszerűen érzelem. És hogy megvannak a módszerek és, és eszközök arra, hogy az értelmet oktassuk, Megvan az is, hogy az érzelmeket hogyan neveljük. A vadós, ösztönös érzésvilágban rózsát hogyan oltsunk. Az egyik nagy első számú érzelmi nevelés a zene. Ezért sürgetik nagyon sokan az énekoktatás nagyobbá tételik az iskolába. De a zene után rögtön mit említek? A költészetet. És ha Mészlászról van szó, őt sokan vádolták azzal, hogy inkább a szívéből énekel, és engedi magát az érzésektől lenyűgözni, meg ő is ha az érzések hatalma alatt áll. Hát kérem, aki nevelni akar, vadócba rózsát oltani, érzelmi műveltséget adni a gyereknek, akkor Verseket olvasom, vagy naponta egyet, és edekültet ajánlom Mécs Lászlót, bár tudom, hogy alig lehet kapni könyvét. Hát ezért fontos, hogy ma őről beszéltünk. Nagyon szép volt ez a vers, de igazából felmerül bennem a gondolat, hogy igen, igen, ez nagyon fontos, hogy... Olcsunk hogy, hogy, hogy fejleszünk, hogy, hogy, hogy valóban a fiatalság nevelése azoknak a vállán van, akik velük foglalkoznak, és itt most nem csak a pedagógusokra gondolunk, hanem ahogy Pistabács, te is mondtad az előbb, a szülők felelősségét is hangsúlyozni kell, hiszen ők ugyanúgy nevelik a gyereket, mint a pedagógus életük példájával. Üh, viszont Felmerül a kérdésben nem, hogy ennél mélyebb ismeretek nem kellenének? Kellenének, meg kell is, meg van is, van is. Hát én is forogtam gyerekek között, és minden száz közül, ha így fölbecsülöm, legalább tíz megkérdezte, hogy miért élünk. Hmm. A másik érdekesség volt, hát ugye én régen jártam elemi iskolába, és akkor még 7 éves voltam, amikor az első elemit ugye végeztem, és az egyik döntő kérdés ez volt, hogy miért élünk. Erre az idősebbek mind emlékeznek, hogy már a 6-7 éves kisgyerekben megfogalmazták, hogy miért élünk. Most nem beszélek róla, mi volt a válasz. Nem azért, mert nem tudom és nem akarom. De egyszerűen nagyon bölcseg volt az a iskola rendszer, amely az amúgy is a szívében nyugvó kérdést nem csak értelmi kérdés, hanem érzelmi óha is, hogy tudjam, hogy miért élek. Hát is László, aki az érzelmek embere volt, az értelemhez is tudott föltenni kemény kérdéseket. Hová még? A kertekben szappan buborékokat fújnak a gyerekek, valaki a végtelenben buborékokat ereget. Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Napok és más csillagok csillognak, és elpattannak egyszer. Hová még? A földgömbön néha álmok színesülnek. A hantok alatt vidám halottak ülnek, S a fák, bokrok, hajszálcsövein át fújják a bimbó buborékokat. Hová még? Tűzek, vizek harcolnak, ölik egymást az elemek, felhők gomolyognak, záporokat ellenek, folyók rohannak, fájdalmak, tengellenek, te komoran megszállottként menetelsz. Hová még? Tavazok futnak el örökre legényesen, virágosan, nyarak nyargalnak, őszök, básony, lába, oson, telek mint száz esztendő jövendő mondók. Te, komoran, megszállottként menetelsz. Hova így? A föld buborékon utak tűnnek fel, Dicsőség, szerelem, vallások, világnézetek, teremtés, történelem, és tevetőkbe torkolnak az utak, míg egyszer örökre elpattan a buborék. Hovám még? Ha van ennél megrázóbb kérdés? Ha van -e ennél megrázóbb kérdés, van-e rá vajon választ. Tehát az még jó, hogy kérdezünk, meg hogy Mécs László kérdez, de lehet erre válaszolni, vagy Mécs László válaszol erre? Mécs válaszol erre. Az a versnek a szíme és kérlek, ezt együtt mondjuk el. Verni kezdem az aranyidat. Megkérdeztem a fecskéket, fülemléket. miért? Azért jöttünk, hogy tovább tűnjünk. Megkérdeztem a vágyakat, virágokat, miért? Azért jöttünk, hogy tova tűnjünk. Megkérdeztem a folyókat, viharokat, miért? Megkérdeztem a kacagó tavaszokat, miért? Megkérdeztem a jégpáncíros teleket, miért? Megkérdeztem a napot, holdat, csillagrendszereket, miért? Azért jöttünk, hogy tova tűnjünk. Megkérdeztem a bölcseleteket, eszméket, vallásokat. Miért? Megkérdeztem a rózsaszínű bölcső csónakokat. Miért? Megkérdeztem a fekete koporsó csónakokat. Miért? Azért jöttünk, hogy tova, tova tűnjünk. Megkérdeztem végül az Istent. Én nem jöttem, és nem megyek. Én nem voltam, és nem leszek. Én vagyok. Mi vár itt én reám? Bölcsőcsónako jöttem, koporsó csónak vár rám. Eszmék emlőjén nőttem, ereimbe csempészték az elmúlást. Tavaszok voltak pajtásaim, viharokkal cimboráltam. Nem akarok elmúlni a cimboráimmal. Kapaszkodnék a feszkék szárnyába, de a fecskék tovatűnnek. Megnyergelném fiúk nyihogó tombolását. De a fiúk tovább Lányok bimbozó bájain tutajoznék. De a lányok tovatűnnek. Mi vár itt énre áll? Arany hidat verek, Hidből, reményből, szeretetből. Az elmúlás erecskéig, csermejei folyói felett. Tavaszok, eszmék, filozófiák felett emberek, nap, hold, csillagrendszerek felett, az elmúlás tengere felett. Aranyhidat verek ahhoz, aki nem jött és nem megy, aki nem volt és nem lesz, aki van. régnyáltó kövek neká mert az ide sonyaá üzent a kövek idemente előtt nem elő A sok ember, a sok-sok királyfi úgy, Ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd voltam, Fekszik a föld alatt, virággá foszoltam. Senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Csupa nyímánt volna, minden tavasz irüny Legtisztább gyöngy volna, tavatnak is kevés Nagyon kevés volna Hogyha minden folyó lelkeben átfolyt, S ezer három alok, csak Zsoltárt borbol Az én köszönetem, így is kevés volna Minden színnézét átadom, az ő meg nem hálhatom, ez az én bánatom, harmadik bánatom. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádiót hallgatják, az FM 88,3 MHz-en. Mácz Istvánnal költőkről beszélgetünk, és a mai napon egy olyan költőről esik szó, aki pap volt és költő. Ez nagyon fontos, itt a műsor elején ezt kihangsúlyoztuk, hogy tévesen papköltőknek nevezik őket, pedig a helyes megfogalmazás hogy költő és pap. Röviden én elmondtam a műsor elején Mécs László életrajzát. Pista bácsi, ha picit többet szeretnénk tudni a költőről, Mécs Lászlóról, akkor mi az, amit még hozzá tudsz tenni a rövid életrajzhoz? Hát nagyon szívesen megteszem, de hát ez legalább két óra orszak kellene, Annyi időnk nincs? Nem is, le, nem is veszem igénybe. Ezért a rónai Györgynek egy hatalmas tanulmányából részeket idézek, részbe olvasva, részbe szabadon szavaimmal. Az első nagyon döntő, amit tudni kell az ő életéről Mész Lásznak, hogy 1923-tól 1940-ig rendszeresen jelentek meg neki kötetei. 1940-től 1971-ig egyetlen könyve nem jelent meg, és írásait nem közölték. 1971-ben külföldi felkérésre amerikaiak, illetve kanadiak pénzén Róna György ismert író, költő, eszéista szerkesztésében megjelent az ő életművének a válogatása, mégpedig Aranygyapjú címen. Ebbe van az illető Róna Györgynek a tanulmánya. Itt tehát azt érdemes megjelent az embernek, aki énekre született, dalolni született, az 31 évig hallgatott, nem az hallgattatták. Nem azt jelenti, hogy nem írt közbe. Hát akkor a tanulmányból a következő. Megalapítható, hogy Mécs László költészetét magasztaló rajongás vette körül egyrésztről. Másrészt pedig minden értékét megtagadó lenézésbe részesítették. Természetesen, hogy mit ír egy költői életmű, és mennyire árja az időt, erre magának az életműnek kell választ adnia. Zárul ebbe csak az én gondolatom, mécs életműve már kezd választadni arra, hogy amíg magyar irodalom lesz, és magyar irodalom történet, ő benne lesz annak a korszaknak az első költői között, el bezárva. Ő nagyon kemény ember volt, először azért, mert ugye ő Szlovákiából jött Magyarországra, ott élt, és az első verses kötete, amiből idéztük az első versét a hajnali harangszóba, nem tett mást, mint az ott élő kisebbségi magyarságot ébresztette eszmélésre. Ezért rühellették őt. De amikor Magyarországra jött, ugye, és itt élt köztünk, akkor ez a kisebb, kisebbségi magyarság irán fordított figyelme az egész magyarságot a szívére ölelte. És az akkori, még a 45 előtti Magyar társadalomban sem kedvelték az ő szociális érzékenységet, hogy ma mondanánk, és a szegények, a koldusok, a munkanélküliek melletti kiállását, kiáll kiállását azon a magas költői szinten, ahogy ő ír. És ellene mert mondani a fasizmusnak, ugye milyen különös dolog. Ez az érzelmi, ezt hangsúlyoztuk eddig ki. Írt egy verset Hitlerről. És az ő egyik ellensége, Isten megbocsássa emberi magyar gyarlóságunkat, ezt az imádság a nagy lunatikusért, ez holdimádót jelent, és amellett holdnak tekintette ebbe a költeményébe Hitlert mécs, és beletették az akkor, akkor is nagyon népszerű Vigília című folyóiratba, amelynek formailag ő volt a főszerkesztője. Ám de, a főszerkesztőséget ő tisztelebből vállalta el, hogy neve legyen a folyóiratnak. És persze közölt benne verseket, de a Hitler verset szándékosan tették bele az ő ellenségei. Aminek az lett a következménye, a német követség tiltakozott a magyar kormánynál, és mégy kiadatását kérte. Ha a magyar kormány kiadja, Dachau lett volna a célállomása Mécs Lászlónak. Ekkor a magyar kormány megmozdult végre, hogy egy ilyen embert átadni az ellenségnek. Az ügyészség gyorsan vádat emelt ellene, hogy ő majd megbünteti. És ezt megint érdemes tovább hallgatni, a, persze nehéz dolog volt egy olyan költőt menteni, aki kisúfolta, meg kigúnyolta, és a, a világ zsarnokának nevezte Hitlert. A bírósági tárgyalás megtörtént, hát persze mindenki meg volt, föl kell menteni, föl kell menteni, és átadták a költőnek, ezek történelmi tények, átadták a költőnek a szót, hogy védje magát. És a védő a nagyon rövid volt, ahogy írják, de benne volt ez a mondat. Se a hősök, se a szentek, nem normális emberek. A tűzőszek, a zsortham fölállt, kérem nekem ez elég, felállt a védő, és kérem nekem ez elég, és a bíró döntött, hát mi sértő van ebbe? Ha a szentek, és a hősök nem normálisak, magyarul elütnek a többiektől, hát nem őrült, vagy bolondok, de elütnek, nem normálisak, hát nem mondott, hogy semmi rosszat Hitlerről ezek szerint. Így menekült meg Dachau-ból. Ám de ugye itt voltak idéglenesen a szovjet csapatok, annak megfelelő kormányunk volt, és ideológia volt, és ez a mű, akinek már akkor nem jelentek meg versei, 53-ban vád alá fogták. Az volt a vád ellene, hogy verseit, lázító versét kérem, sem, soha nem lázított, csak ki mondta az igazat, lázító verseit a barátai között terjeszti. Hát még az akkoriban ez bűn volt, aki akkoriba élt, és őt bizony börtönre ítélték. Három évet töltött a börtönben, 1953-tól 1956-ig. Hát ezeket is tudni kell. Ezután, és most már még rövidebb leszek, ezután panonhalmára ment, és úgy beszéltek róla, hogy a panonhalmi remete. Az vitathatatlan, és most olvasom, Hangos szóval járt egy országban, ahol legegyértelműbb szavak is, mint szeretet, testvérség, szociális igazságosság, magyarság, nép, nemzet, sőt vallás, hit, Isten, kezdtek mind torzabb, mind hamisabb, mind tévesebb és tévesztő visszhangot kelteni. Ebbe, én így mondom, kiáltotta be, énekelte be a tiszta Isten fogalmat, és amit Jézus számon kért, hogy törődünk e a szegényekkel. Még lapozgatok itt egy kicsit. Megalapították, meg most is, hát a 71-es, de magmá különne hogy hát nem csak költő volt ő, hanem pap. És nagyon derék pap. Tisztességében, becsületében, Soha ki nem kezdték. Ami baj érte őt, az mind a kettő a harcos kiállása volt az igazságért. Isten nevében vállalni, mert minden értéket és bajot, bajt, és nem csak a magyarságban, hanem egyetemes értékeket is amit 1960-ban és abban a következő három évben még a második Vatikáni zsinat tartott, a zsinat nagyszerű mindenem, a vallásszabadságot, a népek egymás melletti tiszteletét kéri a zsinat, hát ezt Més László megénekelte a zsinat előtt. Őt persze azzal is vádolták, hogy nem elég erkölcsös. Azt is vádolták róla, hogy az ő költészete vörösbe játszik. Hát majd lehet, hogy ma hallgatunk egy verset, amikor a szegény vak újságáros mellett is kiállt, és befejezésül azt is meg kell mondanunk, hogy ugye, ahogy említettem a leges legelején, hogy az egekig emelték, meg, hanem a föld alá az egyik nagy kritikusa volt I.S. Gyula. Én I.S. Gyulát szerettem és szeretem olvasni, nehogy félrejtse valaki, amiket mondok, és becsülöm is. Elfogadom az ő másfelé való orientálódását. Ő volt az egyik legfőbb szódok, aki támadta Mécs Lászlót. De mikor megtudta, hogy Mécs László súlyos beteg panonhalmán, Elment, hogy béke jobbot nyújtson neki, és békességet kötöttek vele. Még szabad legyen megemlítenem, ez már nem a tanulmányban van, nekem is volt módom, Mécs Lászlóval, Panuhalmán, szót váltani és kezet fogni. Ez nagyon szép. Ezek után, az életrajzi adatok után azt gondolom, hogy... Néhány kedvenc versünket mondjuk el. Én kérlek, hogy te kezdjél, azt a legkedvesebb versedet választ ki. E, nagyon sok szép vers van e, Mécs Lászlótól. Én most az Aranyos Kicsikém címűt választottam. <kül> Hiszek a véletlenben, mely megett, Isten nevet. Mint én az ablaküvegek megett ha maggal tartom télen a cinkéket, vagy ha az utcán lopakodva lépek, hol játszanak proletár gyermekek, népek, és sunyi módon ezüst pénzmagot veszítek el, s magamban kacagok. Hát így. Véletlenül a Pesti pályaudvar tetejéről, rejtett helyéről, este kilenckor, egy szürkeveréb leesett. Nem nagy eset, de fontos, mert a költő észrevette. Az út, az igazság, és az élet újságriportere újság riportere, mit Isten szerkeszt, s így az égben, nagy terefere leszen, az angyalok sokat beszélnek, vitatkoznak, s nevetnek majd felette. Lehet, a többiek kimarták, mert mérgessek a verebek, akár az emberek, ebek, rókák, hiénák, szarkák. Az is lehet, hogy nem bírta a nagy telet, vagy nem evett, vagy végnyacskán svacsorája vacsorája, meg se kottyan, s vak újságárus táskájába pottyant. A világhírek kellős közepibe. A hét főbűnbe, méregbe, Epébe, égbe kiáltó bűnök mocsarába, a franciák gőgébe, a magyarok öt szent Krisztus sebébe, a németek fertőző nyomorába, a genfi cirkusztűzi játékába esett a kisveréb. És a vakrikkancs megborzongott eléb, aztán megtapogatta és csókolgatta, símogatta. S százszor, ezerszer mondogatta, Aranyos kicsikém, aranyos kicsigém, Pigehőgő szívikém, Mesélő forrásból kristályos vizikén, Tartalak mézezet gyémánt búzán, lencsén, Ébredj fel kicsikém, örömöm, szerencsém, és betette a pénz zsebébe, és kalaplevéve valami imát rebegett. Egy hirdető oszlop megett álltam, néztem, a szívem remegett, és lelkemből az ámulat kirobbant. Te rezes orrú rony, te hadirokkant, vak ágyra járó, szegény szagú limlom, te verébnél is szürkép szürkeség. Aranyos kicsikém, hol rejtőzött és színesült meséd? Szemét domból, hogy nőtt ki, Elilion? Aranyos kicsikém, hol rejtegettek ezt az aranyat, Melyet nem csak lovas huszár felett teríthetnél szét aranyfüst helyett, de a telet bevonhatnád e mázsás aranypénzzel, szétkalapálva a megmentett kézzel, és varázsolnál aranynál aranylób nyarat. Aranyos kicsikém, míg vakszemeddel, az Istenre nézel, engem elhagyott vonatom, de annyi baj legyen. Az apostoli fogaton Végig Budapesten, és nem tö töprengtem, nem kerestem semmit. Csak mint kiszerelembe esten gügyög, gügyögtem láb fűtyritmusával. Aranyos kicsikém, aranyos kicsikém. Szeretném, tudnélik én, ha egyszer a haláltusával lehullunk, mint a kisveréb, az Úr lelkünk ütő erét simítsa, és mondja, aranyos kicsikém. Nekem ez a vers tetszett. Pista bácsi? Hát ha van ennél szebb kifejezés, közvetlenebb Isten felé fordulás, hogy ő mint kicsi veréb, az Isten tenyerébe szeretne húlni, aki az Isten, akit az Isten megsimogat. Ilyen Isten képe is volt neki. Azonban az ő az Istent másképp is látta. Hogy mi ennek? Hallgassuk meg a Mindenség balladája című versét. Ébred mozzan a tojásban a sejt. Isten, Isten. 25 napi ritmus, titkon, dobban, anya a lét, Isten, Isten, kilenc haviritmus, jaj, ha kihagyna, de él az erő, de él az ütem, Isten, Isten, Isten, Isten. Dobogon zakatol, kacagon zokogon zakatolgat a szív. Isten, Isten, jó nyolc van a ritmus. Hogy ha kihagyna. A vérpatakokba belefagyna a s Spirosan párázna magasba lelkünk, Ha kihagyna a ritmus. De él az erő, de él az ütem, Isten, Isten, Isten, Isten. Csobogó menetel a patak, a folyó a folyam, Isten, Isten, Isten, ó jaj, ha kihagyna a ritmus, A hettől a tengeri tájig belehalna halak sokasága, Hajók sora, sajkák, malmok raja rína, De él az erő, de él az ütem, Isten, Isten, Isten jön a nap, megy a hold, megy a nap, jön a hold. Isten, Isten, nappal, éjjel, 365 ötször. Ó, jaj, ha kihagyna a ritmus. Nem volna szivárvány, nem volna világ, nem volna világ, csak futna a föld a gigászi koporsó. De él az erő, de él ütem, Isten. Isten, Isten, Isten. Ragyogó, menetelnek a csillagok és naprendszerek egyre. Isten, Isten, fény év, fény század, fény ezred. Ó, jaj, ha kihagyna a ritmus! De él az erő, de él az ütem, dobog és csobog, és lobog, és erjed az idő a tojásban. A tojásnak a héja, az örökké valóság, mely áll a tenyéren, áll, tartja az Isten. Gyönyörű verseket hallottunk Mécs Lászlótól. lassan műsoridőnk végéhez érünk, és mint ilyenkor imádkozunk. Istábácsi, biztos Mécs Lászlónak van olyan imája, amit most meg tudunk osztani a kedves hallgatókkal. Könnyű imát választani. Ez is még hozzá az ő ismeretéhez, hogy 71-ben jelent meg az ő válogatott verseskönyve, és 1991-ben megjelent a Magyarok Mise könyve az új ember kiadásába. Magyarok misekönyve. Ugyanis kéziratát, ami ez, ezeket a verseket tartalmazza, hát az üldöző rendszerbe egy barátjának oda a megőrzésre, és ő csak 1989-ben kapta meg az új embertől a, a kiadó. Addig rejtegette a barát, de 1989-ben gondoltam, most ha odaadja. Ebből olvasom föl, magyar mise könyvből, a konfiteor imáját, amely nyilván mindenki tudja, hogy a bűnbánattal kezdjük a szermisét. Jónyad, magyar népem! Ha vihar sepert át rajtam, imádtalak, uram! Máskor gyertyát gyújtottam országos fekete miségben sátánnak. Én védkem, én igen nagy vétkem. Mint viharos erdőn gyűlölködő fáim ágai dorongá dorvultak, és káin gyilkával magyar fa, magyar fát vert kérgen virágon. Én védkem, én igen nagy védkem. Jónyad, magyar népem! Mindig megimádtam az erőst, gazdagot, idegent, hibátlant. A megalázottat nem szántam, nem védtem. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Minden szív a jóság morzsáint tengődött, mert paraszt, proletár, úri s művészgőgök konkolyt vetettek az egymás vetésében. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Hogyha háta megetti suttogás folyt, nyomban oláról, zsidóról csúfos jelzőt mondtam, hogy a tót nem ember, mondta pár idétlen kiskirály. Én védkem, én igen nagy védkem. Egymás közé árkot rágalmadott rajtam kuruc labanc, ó új hitű magyar, hagytam szívemen százados hasadással éltem. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Gyúnyad magyar népem, nagy népek új buja eszimének sok volt seplője, ocsuja, sokszor egy kilökött hulladék volt étkem. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Isten szent báránya, Vedd át minden bűnöm, Váltódjak meg, Másképp el kell innen tünnöm, És jön a nem nasszerű halál, Mocsárméjben, Én védkem, Én védkem, Én igen nagy védkem, Isten szent báránya, Vedd át minden bűnöm, váltódjak meg!